Patxo Teheria eta Mikel Martínez berriz ere oltsa gainean ikusiko ditugu ez dokero deitzen da, antzerki obra berria gaur esteinatuko dutena bilboko harriaga antzokian. Eta ikuskizun berri honetan kultura izan dute jomugan. Mikel Martínez aktorearekin mintzatu gara. Normalean beti zin, hitz egiten dugu gutaz, ez? gutaz esan edut dugu, dugu. Mikel, eta ta batez ere ba, herri honetaz eta horrela askotan oso asko zentratu gara euskaraean eta horrela aurrekoan Iparraldean gainera emaldi batzuk egin genituen dituen e, ba, e, ez euskara horretan zentratu ginen edo erabilikena gai nagusia zen musika eta musikaren letra eta horrek horrekin egiten genuen pues barre, eta horrela ezta eta orain bai izan daiteke e, gure homuga dela oro aro aro kultura eta bebe ziki bebe antzerkia antzerkiaren barruan gugeu baina bueno gugeu ez dugu gure bizitzen <laughs> pertsona personale bai, profesional moduan eta antzerkian eta horrela ba egiten ba, dugu parre gutaz e, antzerkillaryari moduan eta aprobetzatzen dugu e, ba Euskal antzerkiaz e, o oh, ga ba, bintsatzeko eta gauza batzuk ezateko ba, bueno, ironia horren azpia honetan jolasten dugu erotasunarekin ere ez bakarrik, o sea, erabiltzen dugu xebea euskara eta gutaz ba, oro har edo hitzigiteko erabiltzen dugu bi personaje espainaldean edo, esos, bueno, oso munduan oso dezagunak, Don eta eta eta Pantxoa, ez? Eta amur, dugu, ba, gara hor sorramenari daukagu, batez ere Don eh, Quixote, Don Mikelote ...con Miquelote de Tapancho... Mikel eta Patxo okay, eta horri zoramena hori eta ateatzen gara kale da ero, ero, ero, erinda erotuta erabat, ba, ba bueno euskal antzerkia era derritzera eta erri unietako kultura ero eta. Bikote berezia beraz, erriz erri hibiliko dena ere humorez beteriko antzeslana izango dela ez da dudarik eta beti ere errealitatean oinarrituz eh, ba, keinoak egingo dituz herri eh, ezberdinetako kulturak ere izango dituz ez Bai, bai, eta bueno ba, hain zaten egira iparraldea ere jakina dutzen da, zuberoa konkretoki eta bueno, ta, durango, lekeitio, donostia, bribau, izuina eta horrela horreago egiten dugu ez, e, inglesi ez edo esaten da ratu ratu mugi, ez <laughs> egiten dugu birai zoro bat Ba, Onk isote nobelan edo gantzatzen dut bezala. E, dugu e, irai zoro bat, ero bat, eta leku bakoitzean dazkagu gure, e, bueno, gure abenturak eta desbenturak, ez? Ba ez da bok eroan zergio bra berria bilboko harriagantzokian ez tainatuko dute gaur arratsalean.